Hej og velkommen til det tomme magasin. Mit navn er Martin Nørgaard, og over for mig sidder manden med Danmarks absolut grimmeste garderobe, Elias Elers. Hej hej. For sidste gang i denne sæson, så skal vi høre, hvad der rører sig i den danske æder. Ja, og i dag der starter vi med en ny følsom P3-podcast, der hedder Bagsiden af medaljen, og så skal vi besøge portalmanden og den grønne gren. Velkommen til P3-podcasten, bagsiden af medaljen, hvor jeg, Silke Lundsgaard, interviewer kendte mennesker om de mørke sider af deres liv, de normalt ikke taler om. For alle har det dårligt, og jo mere vi snakker om det, desto bedre bliver det. I dag har jeg inviteret forsangeren fra indie-popbandet Fransk Velour, Tim Wagner, i studiet. Hej med dig, Tim. Hej, Silke. Og, øh... Tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt, Tim. Tim, du har jo haft det svært meget i dit liv. Og øh, faktisk har du det stadig rigtig svært, så vidt jeg har forstået. Øh, både og. Altså, jeg tror, at vi har alle prøvet at have det svært. Men jeg har det jo, jeg har det jo rigtig godt nu. Øh, og vi har succes med bandet, så alt, alt går godt. Okay, men det, det forstår jeg bare ikke. Fordi nu har jeg jo set nogle billeder af dig som barn. Og du ligner en, der havde det hårdt. Øh, hvad er det, du tænker på? Altså, du var virkelig tyk og græm jo. Og det er jo ikke fordi, man bliver græm med at være tyk. Du var ligesom bare begge dele. Silke der er ikke noget i vejen med at være tyk, først og fremmest. Og det er super latterligt, at du går op i uh, andre menneskers udseende på den måde. Ja, det ved, det ved jeg godt, men det gør andre folk jo ikke. Altså, folk er jo idioter Og der ved jeg da bare, at hvis jeg havde været lige så fed og ulækker som barn som dig, så er der blevet mobbet helt vildt. Undskyld, Silke, hvad fanden? Ja, og jeg har jo også set et billede af dig sammen med dine forældre, og det er jo tydeligt, at du har det jo ikke fra fremmed. Hold kæft, nogen trafikuheld. Altså, shit, mand, er de søskende, eller hvad? Silke? Hvad fanden er og ja, det, Og gang? så er det ligesom om, at nu er du overkorrigeret her som voksen, ikke? fordi nu er du jo så sygligt tønd. Man tror, du er terminalt syg, altså... Det ser jo decideret usående ud, og man er jo nærmest bange for at blive kuld, hvis man slår en skid i en anden kommune. Hold kæft. Hvor er du egentlig i Tim? Det er det, jeg tænker folk siger til dig, når de hører ja, dig. Okay, Fint, Silke. Men ved du hvad? Det er der er ikke nogen, der tænker. Og ved du hvad? Jeg gider overhovedet ikke være med i det her program alligevel. Du kan hygge dig med dit lorteprogram. program. Nå, Ses, for Okay, så bliver skelettet sur og Skal du hjem i sarkofanen, eller hvad? Hils din mor, hvis du kan finde hende, men det skulle da ikke være noget problem overhovedet. Nå, det var bagsiden af medaljen for den her gang i dag med Tim Wagner fra French som bestemt ikke har haft det nemt. Mit navn er Silke Lundsgaard, og så bare husk, pas på hinanden derude, for verden er fuld af røvhuller. Velkommen til min podcast.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 Hallo? Ja! En dinosaurer af guld! Det er det, jeg altid drømt om! Endelig kom du! Jeg må fange den, så jeg bliver rig og berømt. Fætteret. Verdens største opvinder. Jeg kan se det hele fra mig. Mit liv bliver perfekt. Hallo? Hallo? Er der nogen, der har set min dinosaur, eller hvad? Ja, han, han gik ud igennem væggen der. Fuck, er han gået udenfor? Nej! Så smelter han jo. Hvad mener du? Han er jo lavet af guld. Nej, det er bare folie. Inden bagved har han massiv mælkeschokolade, og han tåler absolut ikke sollys. Åh, oh, for helvede da. Man kan jo heller ikke vinde i det her univers. Jeg lukker den fucking portal igen. Nej, ikke ud med chokolade! Og hjertelig velkommen tilbage til podcasten Den Grønne Gren, hvor vi forsøger at give den danske befolkning et andet forhold til den magiske cannabisplante, for den kan nemlig meget andet end at gøre folk skæve. Og øh, også velkommen til min medvært, Lennart. Tak skal du have, David. Lennart, det ser ud som om, du ikke har taget to måder at indtage cannabis på med i dag, og det gør mig faktisk rigtig glad, for jeg synes faktisk, at... Det er, det, det er simpelthen bare fordi, jeg har snydt lidt. Prøv en komme med udenfor. Udenfor? Hvad, hvad skal der ske nu? Tada! Hvad fanden er det? Jamen efter eftersigende, så er det det, man kalder for en jordhugger. Men den er jo fuldstændig gigantisk stor, Lennart. Det er lige præcis det, den er. Og det er faktisk også derfor, jeg har været nødt til at montere en pumpe, som simpelthen bliver drevet af den her knallert, fordi man kan bare ikke suge hårdt nok selv ellers. Lennart, for helvede, kan du ikke bare drikke teen den her gang? Arh, lad os nu lige se, hvad terningen siger, ikke? 1-3, så bliver det te. 4-6, en god jordhugger. Nå, det blev en to år. Jeg prøver lige at slå igen. Min sanden, en sekser. Åh, uh, Lennart, please, lad nu være. Hej rolig nu, David. Jeg har tænkt på det hele. Prøv, nu går jeg hen, så tæber jeg min mund fast til røret, så gasser du op på knalderen, og så får jeg mig et rigtig godt væs. Lennart, på nu at høre her, dit hoved, det kommer til at eksplodere som en ballon, hvis jeg gasser op. Altså, der kommer så meget røg, at du, det kan ikke være inde i dig. Slap nu af, og så gør det. Altså, jeg har tænkt på det hele. Uh. nok klok. Ja, fint, så gør vi det. 3 2 1 nu. Ja, jamen Lennarts hoved eksploderede jo nøjagtigt som jeg sagde det ville gøre. Nå, jamen øh, følg med næste uge, hvor jeg forhåbentlig ikke bliver afbrudt af en fucking spade. Det hey, er Magazine. Nå, nu er det blevet tid til nogle gode seks tips fra vores allesammens yndlingsekspert, Erotekus. Ja, og så skal vi høre, hvordan det går, når en fyr, der hedder Nils skal lære at spille poker. Mm. Erotikus. Godaften og velkommen. Mit navn er Erotekus. Jeg er tidligere major i forsvaret, krigsveteran, og så er jeg vild med kombucha. Men nok om mig. Det her er en sexbrevkasse, hvor du kan få hjælp og råd til sex og parforhold som civil. Lad os komme i gang. Første brev er fra Torsten, og Torsten skriver. Jeg er en flot mand på 37, der har et problem, når jeg skal i seng med en kvinde. Jeg bliver meget usikker og føler, at der er noget i vejen med min krop. Jeg ved ikke, om min partner kan mærke det, og er meget i tvivl om, hvordan jeg løser det problem. Hvad gør jeg? Ja, Torsten. Den må vi lige have set stop på. Åh Torsten. Det er en af de svære. Hvordan lærer man at tænde på sig selv? Det minder om dengang, jeg var udstationeret i Kosovo. For helvede, var der mange lækre damer i Kosovo. Balkan i 90'erne var som et modesjov for den frode kvindekrop. Og de havde jo ingen penge, så de havde nærmest ikke tøj på. Man skulle tro, at det var nemt at være lidelig i det selskab, men det var nærmest umuligt. For hver gang jeg så min egen krop, var den simpelthen så afskyelig i forhold til kvindernes, at alt lyst forsvandt. Det eneste, der hjalp, var da jeg begyndte at fodre kvinderne med fed mad og flødekager. Vi fik flade gåsebryst ind fra Danmark osv., simpelthen for at fede dem op. Da der var gået to måneder, der var de alle sammen fede, deforme og fyldt med appelsinhud, og pludselig var jeg smuk igen. Nå. Men for at vende tilbage til dig, Torsten. hvis du ønsker at have det bedre med din egen krop, så læg dig ved siden af en rigtig grim krop. Jeg find en smuk kvinde med dårlig selvtillid, så du kan fede hende op med flødekager og sops. Det var alt for nu. Selv takker på gensyn. Trøvede af! <tryk> Velkommen til podcasten Manse spiser sovs, hvor jeg, Manfred, smager på forskellige slags sovs. Først så har vi klassikeren, banase. Mm, den er altid god, ja. Nå, så har vi en anden klassiker, brun sovs. Mm, den, er, den er også god. Der er ikke nogen banase, Jeg tager, tager lidt mere banase. Mm, det, ja, det er fandme godt. Nå, så er der persillsovs. Nej, fuck det, det smager ord. Jeg spiser bare bananes. Mm, det er dejligt. Tak for det.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 Så er det ved at være slut på sæson 2 af Det Tomme Magasin. Men før vi slutter, så skal vi lige have nogle flere gode survival tips fra Pumaen. Ja, og så er der ikke andet at sige end uh, tak fordi I lytter med. Vi høres ved. Ahoy <tryk> og velkommen til den sidste bastion med undertegnet Thorsten Brock. Formålet med den her podcast, det er at ruste børn og unge til at kunne gennemleve den nært forestående apokalypse. Det er nemlig rigtig vigtigt at lære børn, hvordan man overlever en hård og fjendtlig verden. Så er der rundkreds, yeah! I dag, der skal vi lære noget, der potentielt set kan redde jeres liv. Og i den forbindelse, der har jeg taget et lig med. Yeah! Er der nogen, der kan gætte, hvad vi skal med ham her? Skal vi save i ham? Det er nemlig lige præcis det, vi skal. Jeg elsker at save. Men ved du hvad, så synes jeg bare, at du skal have lov til at lægge ud, Jenny. For i dag, der skal vi nemlig lære at foretage en amputation. Det er nemlig rigtig vigtigt, hvis man en dag sidder med koldbrand i benet. Yes, yes, yes. Fedt. Så hvis du bare napper saven, Jenny. Og så er det vigtigt at starte stille og roligt. Så jeg hjælper dig lige i gang. Pas på fingrene. Rigtig godt, Jenny. Og der, der. Kan du mærke det? Kan du mærke det? Så er du fat i knoglen. Ja. Så skal den bare have en over natten. Bravo, i Rigtig flot! Nu er armen væk, så skal såret lige lukkes. Det gør vi med et strygjern. Ej, var smart! Nu har I set, hvordan man gør. Så er det sådan set bare at fatte jeres egen sav, vælge en kropsdel, og så skal I bare save løs. Det var alt fra den sidste bastion for den her gang. Følg med i næste uge, hvor vi lærer, hvilke svampe, der er farlige og hvilke, der er sjove. På gensyn. Det